Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Pangdam Brawijaya, Bapak Mayjen TNI Ediwan Prabowo. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa berkah bagi masyarakat kita di Kota Gresik di Jawa Timur dan juga. Pada negara kita Republik Indonesia yang tercinta ini Amin Allahumma amin Wa kathalik Al-Wazir Al-Habib Salim Bin Segaf Al-Jufri Menteri Sosial Republik Indonesia Beliau menyempatkan hadir Beliau adalah salah seorang cucu Ulama besar Dari Sulawesi Dari Palu Al-Habib Idrus Al-Jufri InsyaAllah kedatangan beliau juga membawa berkah bagi kita semua Dan insyaAllah beliau juga akan menyampaikan beberapa untayan nanti Amin Allahumma amin Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Di sini kami akan bacakan ringkasan daripada Manakib Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf Dan beberapa hal yang perlu disampaikan Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maashirul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul untuk memperingati haul dari al-imam al-habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf dan kita semua berkumpul di pusara beliau yang kita yakin turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada kita semua yang hadir yang perlu diketahui beliau adalah bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahkaf Al-Habib Umar bin Saqaf As-Saqaf Nasab ini terus bersambung hingga junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur, dalam usia kanak-kanak. Ayah beliau, Al Habib Muhammad bin Umar, telah wafat. Walau sebagai anak yatim, beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna sejak kecil. Telah nampak tanda-tanda kesalehan dan kebesaran wilayah beliau Pada usia sekitar 8 tahun atas permintaan nenek dari ibunya Seorang wanita salihah Al-Afifah Fatimah binti Abdullah Al-Lan Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramud Ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul Sesampainya di kota Siwun Sebuah kota di Hadramud Beliau disambut oleh paman sekaligus guru beliau Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdillah bin Umar Beserta segenap keluarga dan sanak famili Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar di Sewun adalah Di kerumah Al-Arif Billah Al-Habib Sheikh bin Umar bin Segaf Seorang ulama yang sangat terkenal di zamannya Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Sheikh Beliau diletakkan di atas pangkuan Dan disambut dengan tangis kegembiraan oleh Al-Habib Sheikh ini semua karena beliau Al-Habib Sheikh mampu melihat Tanda-tanda wilayah dan kesalehan yang memancar dari wajah suci Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil Sejak pertemuan di atas, perhatian Al-Habib Sheikh tercurahkan kepada beliau Hingga dalam waktu singkat, pendidikan yang diberikan telah nampak hasilnya Pada saat yang bersamaan, beliau juga mempelajari dan menelaah ilmu fikir dan tasawuf dari paman beliau sendiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu, beliau mendapatkan pendidikan bukan secara teori, tapi langsung dipraktekkan. Oleh karena itu, sejak usia dini, paman beliau Al-Habib Abdullah bin Umar sering mengajak beliau untuk bangun malam, melakukan sholat tahajud di usia kanak-kanak. Selain dari kedua guru di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru kepada ulama' di masa itu Salah satu guru terbesar beliau Yang sekaligus sebagai Shaykhun Nazar Al-Imam Al-Arif Billah Al-Gudbil Wujud Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Perhatian Al-Habib Ali telah tercurahkan kepada Al-Habib Abu Bakar Ketika Al habib Abu Bakar masih di Indonesia Sebelum beliau berangkat ke Hazramud, Al-Habib Ali telah menerangkan kepada salah seorang muridnya Dengan berkata Lihatlah mereka tiga dari wali-wali Allah Yang nama mereka sama Hal mereka sama dan magam mereka juga sama Yang pertama telah berada di alam barzakh Yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu Yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Yang merupakan guru Al-Habib Ali sendiri Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu Di akhir usia orang tersebut Ia bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW Sebanyak lima kali dalam lima malam berturut-turut Dalam mimpinya, Nabi Muhammad SAW berkata Kepada orang yang bermimpi tersebut Aku datang kepadamu bersama cucuku yang soleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Lihatlah Orang yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah mengenal wajah Al-Habib Abu Bakar Kecuali dalam mimpinya diperkenalkan kepadanya oleh Nabi Muhammad SAW Hingga sewaktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar Beliau teringat dengan ucapan gurunya yaitu Al-Habib Ali yang menerangkan bahawa di akhir usianya Ia akan bertemu dengan wali yang ketiga Yang mempunyai nama Hal dan makam yang sama Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Tak lama kemudian orang yang bermimpi tadi meninggal dunia Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus Dari Al-Habib Ali Sampai-sampai beliau meminangkan sendiri Dan membiayai perkawinan Di saat Dilihat kemampuan beliau telah mencukupi Al-Habib Ali memerintahkannya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu Beliau juga mempunyai beberapa guru lain Sebagai Syekhul Terbiyah yaitu Al-Habib Abdullah bin Omar Al segaf Dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi Dan sebagai Syekhul Fatah adalah Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban dan Al-Habib Abdul Ghadir inilah adalah orang atau gurunya yang sering membawa kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar Seraya mengantakan engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Habib Umar bin Segaf as -Saggaf. Selain dari para ulama dan awliya di atas Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulama lainnya Di antaranya kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Assegaf. Juga kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Juga kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi Juga kepada Al-Habib Rahman Al-Mashhur Dan juga kepada Al-Habib Sheikh bin Idrus Al-Idrus Dan lain-lain sebagainya Pada tahun 1302 Hijriah Dalam usia sekitar 17 tahun Al-Habib Abu Bakar pulang ke Indonesia Dan tinggal di kota Besuki Tiga tahun kemudian beliau pindah ke kota Gresik. Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu dan ijazah Dari para awliya yang berada di Indonesia Di antaranya beliau belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Juga kepada Al-Habib Bakar bin Umar bin Yahya Juga kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar Dan juga kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Serta juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dan lain-lain Hadirin yang dimuliakan oleh Allah pada satu hari Jum'ah di tahun 1305 Hijriah, saat khatib di atas mimbar, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia atau beruzlah. Maka saat itu beliau pulang dari Masjid Jami' di kota Gersi ini ke rumahnya untuk mulai melakukan uzlah atau khaluah. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar menjalani khaluatnya. Berkhidmat kepada Allah SWT. Saat Allah memberinya izin untuk keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi yang memberinya isyarah untuk keluar. Sambil berkata, Al-Habib Muhammad mengatakan, Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah SWT. Selama tiga hari, tiga malam secara khusus Untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad as sagaf dari khalwahnya Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau Dan mengajaknya keluar dari tempat khalwahnya Kemudian bersama-sama Al-Habib Muhammad mengajak Al-Habib Abu Bakar Menziarahi makam seorang wali yang termasyur Yang saat ini pun kita berada di hadapannya Yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim as sagaf Setelah melakukan ziarah al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya dan di hadapan para hadirin yang hadir di majlis tersebut sambil menunjuk kepada al-Habib Abu Bakar al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan ini adalah gudang dari semua gudang al-Bani Alawi aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia baik yang khusus maupun yang awam setelah peristiwa di atas selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis ta'lim di rumahnya selama beliau hidup di majlis tersebut dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya'ulimuddin karya Imam Ghazali yang setiap khataman diadakan jamuan bagi para hadirin Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak langkah para salafus salih beliau mencontoh para salafus salih dari yang dibaca termasuk juga kitab karya para salafus salih Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semua, amin Mengenai magam dan kedudukan beliau Beliau telah mencapai kedudukan as-siddiqiyatul kubra Para awliya di zamannya menerangkan mengenai kedudukan beliau tersebut Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Nahmat al-Mahbar Dalam sebuah suratnya menulis sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad al-Segaf Laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan Bahkan terbang ke magam datuk-datuknya Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sohib Bogor berkata Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar Adalah seorang good bil Ghoth Dan tempat penglihatan Allah SWT Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi Kuitang Sewaktu datang ke kota Gersik Di hadapan para hadirin Sambil menangis Al-Habib Ali mengatakan Ini adalah Raja Lebah dan sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar dia berkata Wahai saudara-saudaraku Lihatlah kepada Al-Habib Abu Bakar Karena menatap wajah beliau adalah ibadah Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad pernah berkata Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah Yang telah berada di maqam syuhud Yang dapat menyaksikan hakikat segala sesuatu Al-Habib Abu Bakar sendiri pernah berkata Belah masuk kepadaku Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sedang aku dalam keadaan terjaga Aku menciumnya dan beliau Nabi Muhammad memelukku Para arifin berkata bahawa magam dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga Merupakan magam yang mengungguli magam-magam yang lain Kesemuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan puncak karamah seorang anak manusia. Di akhir usianya seringkali beliau Sayyid Al Habib Abu Bakar berkata, "Aku gembira untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Sebelum meninggal, beliau menahan diri dari makan dan minum lebih dari 15 hari. Tetapi itu tidak mengurangi daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Zulhijjah. 1376 Hijriah Dalam usia 91 tahun Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memperlimpahkan keberkahan kepada kita Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Telah kita dengar sejarah hidup Al-Habib Abu Bakar Manakib ini Setiap tahun kita dengar Setiap tahun dibaca Begitu juga dengan manakib yang dibaca Ketika haul para habaib di Indonesia tidak ada satu sejarah hidup yang dibaca di acara haul Kecuali isinya adalah supaya kita meneladani jalan hidup sahibul haul Tidak ada orang yang hadir di haul ini Kecuali mengidolakan dan menghendaki seperti wali yang dihauli Dengan harapan untuk ditiru dan dipraktekkan Dalam manakib diceritakan masa kecil beliau yang diisi dengan belajar Neneknya mengirimnya ke negeri yang jauh Berpisah dengan orang-orang yang dicintainya Di tanah airnya Untuk dididikkan kepada seorang Arif billah Di negeri Hazramud Yang merupakan negeri neneknya juga Setiap hari bukan hanya ilmu yang diberikan Ketika beliau masih kecil Tapi diberikan contoh dan praktek langsung Kepada gurunya tersebut Dan kita yakini zaman Al-Habib Abu Bakar Cenderung lebih bersih Dari zaman kita tapi orang tua zaman dahulu khawatir terhadap anaknya yang terjerumus dengan kebodohan yang sungguh besar. Zaman saat ini banyak orang tua yang rasa aman dan santai dengan kebodohan yang melanda keluarga dan anaknya. Entah karena bingung dalam mendidik anak atau dia tidak tahu mau ke mana sehingga merasa demikian. Para orang tua tidak memiliki pegangan dan panduan dalam mendidik sehingga anak pun bingung cari panutan. Sehingga panutan yang dijadikan rujukan adalah orang yang di luar sana yang tidak jelas urusan agamanya. Hadirin, mendidik anak di masa sekarang ini membutuhkan kerja keras. Jangan harap orang tua dengan bersantai mendapati anak yang taat dan berilmu. Semua itu butuh kerja keras. Sama kerja kerasnya seperti orang yang rakus dalam mencari dunia. Apakah kita pernah merasa rakus dan taat kepada ilmu? Apakah kita pernah rakus dan melakukan suatu perbuatan dengan sungguh-sungguh untuk ketaatan kepada Allah juga untuk anak-anak kita orang tua dahulu begitu mendengar ada seorang alim yang datang maka berbondong-bondong mereka dengan anak-anak mereka mendatangi seraya mengambil berkah dan jika memungkinkan mengusahakan anaknya untuk dapat mengambil ilmu dari sang alim tersebut godaan yang meliputi kita, keluarga kita dan anak-anak kita meliputi segala sesuatu Pengaruh televisi di tiap ruang berkumpul keluarga muslim Yang tanpa sensor ditelan bulat-bulat oleh anak kita Internet setiap saat bisa bagi anak untuk akses Bahkan sekarang anak bisa akses internet dari HP Untuk didapati hal-hal yang tidak positif Tanpa kontrol dari orang tua Orang tua pun merasa bangga anaknya sudah melek teknologi Padahal itulah mungkin awal terjerumusnya anak dalam lembah kenistaan dan yang lebih dahsyat lagi Dan tidak masuk akal Ketika anak terjerumus Barulah ayah tersebut mencari ulama Untuk menyelamatkan anaknya Ketika anaknya sudah rusak Barulah dicari pesantren Untuk dimasukkan karena tidak bisa didik Sungguh ini bagaikan rumah yang terbakar Yang keadaan api sudah besar Melalap rumah seseorang di mana ketika api masih kecil Dia tidak padamkan Dikatakan man ahmal fis sigar, ba fil kibar. Barang siapa yang menyepelekan pendidikan Untuk anaknya di masa kecil Maka mereka akan hilang Di saat mereka dewasa Yang kedua Yang penting juga adalah Ketika kita hadir di haul ini Kita lihat bagaimana ilmu Yang diambil oleh Al-Habib Abu Bakar Yang diambil dari negeri Hadramud Yang mana diteruskan perjuangannya Dengan mengambil ilmu dan berkah kepada Ulama pendahulu di bumi Nusantara Kemudian mereka menjadi pelayan umat dengan mengemong umat. Akidah yang diambil oleh beliau adalah akidah kakek-kakeknya. yaitu akidah ahlu sunnah yang terus bersambung sampai kakek mulia mereka semua, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Alimun fadilun abi thumma jaddi hakadhan nisbati ilal muhtari. Wa ana artaji kamithli usuli dhaqa aqsalmuna minal ghafari. Ayahku, kakekku adalah para ulama. Begitulah seterusnya para leluhurku sampai kepada al mukhtar Nabi Muhammad SAW. Dan aku berharap diriku seperti mereka, dan itulah permohonan dan harapanku kepada Tuhan Maha Pengampun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warisan ilmu para ulama kita, salaf-salaf kita, para habaib kita adalah warisan ilmu yang didasari dari kebersihan semua penyakit hati. Dalam hati para salaf alawiin Yang ditampilkan adalah cahaya suci Tanpa rasa dendam, dengki, sombong Dan segala macam kekotoran hati Tidak ada seorang ayah dari salaf alawiin Yang menurunkan ilmu kepada anak dan muridnya Kecuali mereka berprasangka baik Dan ta'zim atas ilmu dan keyakinan akidah Yang dibawa oleh salaf-salafnya Kemudian menanamkan rasa ta'zim Dan rasa keinginan kuat untuk mengikuti ajaran sehingga mereka mendapatkan sir rahasia dari kakek-kakek mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka hidup bersama Nabi mereka mengagungkan Nabi mereka mendudukkan Nabi pada posisi yang sebenarnya sehingga mereka mendapati sir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri mereka ada orang-orang yang hidup bersama Nabi Hidup setanah dengan Nabi Melihat wajah Nabi Tapi mereka sedikit pun tidak mendapatkan apa-apa dari Nabi Itulah orang-orang kafir Orang-orang Quraish yang tidak tahu rasa kadar kedudukan Nabi SAW Sehingga mereka menganggap Nabi adalah yatimnya Abu Talib Begitulah kalau kita menginginkan mendapatkan barakah Mendapatkan rasa seperti apa yang dirasakan oleh Al-Habib Abu Bakar Ta'zimlah, agungkanlah Jalan yang diambil oleh salaf-salaf kita Kalau sudah ragu sama jalan yang diambil salaf kita Mustahil kita mendapatkan sir rahasia dari mereka semua Maka dari itu Setapak demi setapak kita harus jalani apa yang dijalankan oleh salaf-salaf kita Supaya kita mendapati hal tersebut Sebagian dari kita membuat propaganda Untuk membuka diri dengan berbagai jalan hidup orang di luar sana Padahal dia nol besar untuk pengetahuan ilmu dari salaf-salafnya Dengan kata lain cuek dengan apa yang dibawa salafnya Tapi merasa hebat dengan mengambil dari orang lain Dan pemikiran ini juga berusaha dipengaruhikan kepada orang lain untuk membuka diri Pendapat kuat dalam diri para salaf adalah Jika mereka melihat atau belok di jalan lain Maka mereka seakan tidak percaya dengan jalan yang telah dilakukan oleh pendahulunya dan seakan menganggap salaf-salafnya bodoh, tidak bisa memilihkan jalan Sungguh, anak yang seperti ini adalah anak yang durhaka kepada orang tua dengan ukubah di dunia sebelum di akhirah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya jika kita ingin meniru Al-Habib Abu Bakar Maka dengan kata lain, kita harus militan dalam menjalankan jalan hidup akidah salaf kita jika ada yang mengatakan bahawa salaf kita sesungguhnya bukan berakidah ahlus sunnah seperti yang difahami sebagian orang Tetapi mereka berusaha menutupnya agar tidak diketahui Maka ketahuilah tidak mungkin seorang ayah menutupi kebaikan bagi anaknya Apalagi jika dia menutup jalan salaf-salaf sebelumnya untuk tidak diberitahukan kepada anak dan zuriyahnya Mereka tidak mungkin berani mengambil resiko demikian Karena mereka tahu baga bagaimana mereka akan berhadapan dengan salaf-salaf mereka di Barzakh Bagaimana mereka berhadapan dengan Al-Idrus Bagaimana mereka berhadapan dengan Imam Al Segaf Bagaimana mereka berhadapan dengan Fagihil Mugaddam Bagaimana mereka berhadapan dengan Al-Muhajir Dan bagaimana mereka berhadapan dengan Nabi SAW Hadirin Sepak terjang dan jejak hidup akidah akhlak Al-Habib Abu Bakar Adalah yang patut ditiru dan kita tiru seterusnya Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Perlu diketahui Di akhir usia Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Magamnya tarbiyatun nazar Memberikan tarbiyah pendidikan dengan penglihatan Tidak banyak bicara Sehingga kalam yang beliau sampaikan juga tidak banyak Di akhir usia beliau Al-Habib Abu Bakar Mengeluarkan kalimat-kalimat di setiap majlis Menekankan kepada setiap majlis saat itu Baik di Gresik maupun di Surabaya bahwasanya beliau mewanti-wanti kepada anak-anak Untuk diberikan bekal ilmu Kepada anak-anak untuk diberikan bekal pengetahuan Inilah yang diucapkan sama Al-Habib Abu Bakar Dan yang kedua berpegang teguh dengan akidah yang dibawa sama salaf-salaf kita semua Dua hal di setiap majelis di akhir usianya beliau Al-Habib Abu Bakar berbicara banyak Untuk menyampaikan hal tersebut Ini dua hal yang harus dipegang teguh oleh kita dan itu disampaikan Oleh Al-Habib Abu Bakar kepada orang yang hadir saat itu Termasuk kepada kita semua yang saat itu mungkin belum ada dan pasti belum ada bahwasanya wasiat akhir dari Al-Habib Abu Bakar adalah tarbiyatul aulad memberikan tarbiyah kepada anak-anak sebagai amanah dan berpegang teguh dan menjalankan apa yang telah dijalankan oleh salaf-salaf kita yaitu salaf alawiyin atas apa yang mereka jalankan dari segi akhlak, pakaian, tingkah laku, perilaku dan budi pekerti serta ilmu yang telah mereka sampaikan kepada kita semua ilmunya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kedatangan hadirin semua yang hadir di majlis haul. Yakinlah wahai hadirin, bahwa Habib Abu Bakar hayyun fi qabrih. Habib Abu Bakar hidup di dalam kuburnya. Tahu setiap yang hadir satu persatu dari kita semua. Dan kita meminta kepada Allah bijai hadzal habib. Dia adalah sahibud darqah yang orang meminta pertolongan melalui namanya maka akan dikabulkan secepat-cepatnya pertolongan tersebut. Kita yakin bahwa Al-Habib Abu Bakar tidak akan menyanyiakan tamunya Semua yang hadir dari majlis roha, majlis maulid, majlis haul Adalah semua tetamu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf Dan pasti seorang wali mengetahui bagaimana mereka memperlakukan tamunya Dan yakinlah tidak mungkin kita pulang dari tempat ini dengan tangan kosong Tidak akan mungkin kita pulang dari tempat ini tidak membawa apa-apa Pasti ada suatu sir yang ditanamkan kepada Al Habib Abu Bakar kepada diri kita. La tarudanallah an hadal mau give several La tarudanallah an hadal mau give several Ya Allah jangan kau kembalikan dari tempat ini bijel Habib Abu Bakar. Keadaan kita keadaan yang kosong. Keadaan kita tanpa membawa apa-apa. Yakinlah bahwa semua yang kita hajatkan kepada Allah. Dengan bertawassul kepada beliau, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar, Allah akan kabulkan dalam waktu yang cepat. Hajat duniawi, hajat ukrawi, hajat untuk keluarga, hajat untuk masyarakat, hajat untuk wilayah, hajat untuk kesejahteraan republik kita yang tercinta. InsyaAllah berkat majlis yang seperti ini, Allah angkat seluruh bala, Allah angkat seluruh musibah di negara kita, di wilayah kita yang menimpa kaum muslimin. Wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi pemuda-pemuda kaum muslimin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin Memberikan petunjuk kepada pemuda-pemudi kaum muslimin Dijaga pemuda-pemudanya dari akhlak yang tidak baik Dijaga pemuda-pemudanya dari akhlak yang rusak Allah berikan kemudahan bagi mereka menuju ke Allah berikan kemudahan bagi mereka menuju kepada ilmu Sehingga mereka bisa meneladani salaf-salaf mereka pendahulu mereka Para ulama mereka Dan semoga yang hadir di sini Dan yang manapun yang berniat hadir yang belum sampai hadir di sini Allah jaga akidahnya Allah jaga jalannya Mereka tetap berkeyakinan penuh kepada guru-guru mereka Yaitu para salafun alawiyin Mereka jadikan sebagai orang-orang yang ta'aluk kuat kepada salaf alawiyin dan ingat bahwa ini adalah jalan paling cepat menuju Allah dan Rasulnya, karena mereka sambung menyambung silsilahnya kepada Nabi saw. Silsilah ilmu, silsilah dari kepada nasab mereka kepada Rasulullah saw dan ya Allah. Jangan kau lepaskan ikatan ini. Sampai kami meninggal dunia, Ya Allah. Bangkitkan kami bersama mereka. Bangkitkan kami bersama mereka. Bangkitkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan kami bersama Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf. Ya Allah, yang utama, Ya Allah. Ketika kami menghadapi sakaratil maut, Ketika kami menghadapi sakaratil maut, Kami yakini, kami mencintai orang-orang yang kau kasihi. Kami mencintai orang-orang yang dikasihi oleh RasulMu Nabi Muhammad SAW. Jadikan Khalil Habib, Al-Habib Abu Bakar hadir ya Allah. Ketika kami akan berpisah dari ruh kami ya Allah. Jadikan Rasulullah hadir ya Allah. Ketika kami akan berpisah dari ruh kami ya Allah. Al Habib Abu Bakar hadir sehingga kami bisa melihat wajah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruh kami lepas dituntun kami oleh Al Habib Abu Bakar dan Rasulullah menuju kepada surgamu ya Allah menuju kepada kubur kami yang merupakan surga min jannah amin Allahumma amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa muafidin min al fitani